Suntem toți din tot sufletul și tot cugetul nostru să zicem, Doamne a stăpânitorul Dumnezeul părinților noștri, rugăm unei auzi-ne și ne miluiește. Pe noi, Dumnezeule, după mare milă, te rogăm uneîntie, auzi-ne și ne miluiește. Domnul este, domnul este, domnul Încă ne rugăm pentru prea Fericitul Părintele nostru, Teotis, Patriarhul României și pentru toți, frații noștri, Centrul Hristos. Pentru poporul cel că din cios de pretutindeni, pentru cârmuintorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oastea cei viitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Îmi doamne, binește, doamne, binește, doamne binește. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții Rămânachir, Diaconi, din aponi și monachii, și pentru toți pentru Hristos frații noștri Domnul că Domnul Domnul iubește Încă ne rugăm pentru milă viața pacea sănătatea mântuirea cercetarea lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu e noriași și binefăcători ai Sfântului Lăcașului acestuia! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururi pomeniții ctitorii ai Sfântului Lăcașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și franței noștri, drept măritorii creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne din viește, încă ne rugăm Ii... pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o cinstită biserica aceasta, mm. pentru cei ce se ospenesc, pentru cei ce cântăm și pentru poporul ce stă înainte, și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește. Că milăstiri și viitor de oameni Dumnezeu ești, și-ți e slavă dânză-n Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bunurea și în veci, veci, vecilor.